Radio Moldova Actualități prezintă yeah. Yeah. Elit E yeah. Revistă de poezie și de stil de viață poetic Poezia pe care o simți este ca și înțeleasă. Azi de acest gând de Grigore Vieru și foarte atent, ca să nu deranjăm ordinea lucrurilor nevăzute, mergem tradițional la această oră, cam fiecare zi de miercuri, spre poezie. Lucian Blaga și Adela Rache sunt reperile emisiunii de astăzi. Numele lui a avut ceva în el care sună și peste eternitate nespus de frumos. E ca și cum babele copiilor, semănându-se de anul nou, s-ar lovi de trupul unei viori. E ca și cum te-ai uita la o stea prin altă stea. Deloc întâmplător, prima lui carte avea să apară într-un moment în care literatura română din zona Transilvaniei era practic absentă. Precum, deloc întâmplător, să poarte titlul Poemele Luminii și să ilumineze debutul atât de fericit. Fericit? Dacă vrei să ajungi la fericire, scriea blaga, atunci pune-ți orice ca țintă, numai un singur lucru nu, fericirea. Poate de aceea, ca un ghiote romantic, de câte ori găsea câte un trifoi cu patru foi în livadă, îl punea la uscat într-o carte. Trifoiul, sub pașii profetului la cumpăna apelor nebănuitelor trepte, înfloreau și ajungeau în marea lor trecere la cursele dorului lumii, spre lauda somnului cel fără de moarte al poeziei. S-a născut în Lancrem. ori, vorba lui Grigorie Vieru. Deși pământul se învârte mereu, m-am născut acasă. Acasă a avut o copilărie sub semnul tăcerii. Până la patru ani nu a putut să vorbească și nu a rostit nici măcar cuvântul mama mut ca o lebădă și a însușit în mod inconștient învățătura lui Atman, tăcerea. Într-un moment al vieții l-a cunoscut pe părintele Indiei Mahatma Gandhi. În altul, a fost numit profesor la Universitatea din Cluj la o catedră creată în mod special pentru el, filosofia culturii. Dar, în scurt timp, a fost luat la ochi și supus urmăririi de către securitate, scos de la catedră, îndepărtat de la academie, interzis ca scriitor, nu i s-a mai permis să publice nimic în afară de traduceri și operele sale vor începe a fi reeditate abia după moarte, după 1961. Și a mai fost un moment în viața poetului Lucian Blaga. În 1956 a fost propus pentru premiul Nobel în literatură. Pe care se zice că nu l-a putut obține, în principal din cauza opoziției Academiei Române. Sufletul rănit naște mărgărit. 1895-1961. Acesta este periplul pământesc al lui Lucian Blaga. A venit pe lume într-o primăvară, în luna de mai și tot în luna de florar a plecat. Avea 65 de ani, a trăit în condiții modeste, umbla mult pe jos, iubea natura și cafeaua, era taciturn, era scibil și avea puțini prieteni. Ca scriitor nu a aparținut niciunui curent literar, nu a fost nici tradiționalist, nici modernist, a fost pur și simplu poet cu această coloană infinită a poeziei românești, a îndrăznit să se întâlnească imaginar într-un dialog la marginea eternității lui, jurnalista Dumitrița Raloca Parfientie. Dialoguri imaginare Să stăm în necuvânt, să în cere cu și cu moartea lucrează peste noi În cazul ăsta mă văd nevoită să rog cuvintele, să aibă răbdare și să se întoarcă în mine Privește în -mi jos privește îndelung, de lung, dar să nu vorbim S-ar putea întâmpla să ne tremure glasul Cred că văd acea tăcere despre care vorbeați în, într-un poem și care spunea Nu mă atingeți iar în ochii dumneavoastră citesc Așteptarea Așteptați și cu înspăimântată ocurie Trecerea lungă să se rupă între noi Îmi permiteți să rup tăcerea pe care tocmai am scris-o? Vorbești? Te și pe tine întrebarea? Atât timp cât uh, răspunsurile pot servi drept panaceu Domnule Lucian Vlaga, Am început acest dialog atipic, tăcând Întotdeauna mi-am imaginat că pentru poeți cuvintele sunt ceea ce pentru noi, oamenii, este aerul. Nu vă mirați! Poeții, vorbind, sunt muți. Ei mai slujesc un grai pierdut de mult. Ei tac ca roa, ca sămânța, ca un dor. Ca apele ei tac ce umblă sub provor, ce sunt poeții, de fapt? Ar putea încăpea într-o definiție, literalmente? Toți poeții sunt un singur, neîmpărțit, neîntrerupt popor. Pe noi, repede soartă ne mână. Cât de repede? Îmbătrânește și ceasul. Zboară albinele binele morții și anii. Ac pentru cine sunt lacile vrei, inimă strânge ploapele. Sunt curioasă. Atunci când inima dumneavoastră își strânge ploapele, cum vedeți lumea din jur? Ca un dar. v ruga acum să deschideți ploapele inimii și să faceți un autoportret din cuvinte al primei imagini pe care o vedeți. Tu ești în vară, eu sunt în vară. Cenușa îngerilor arși în ceruri ne cade fulcuind Pe umeri Și pe case Este ușor să scrii? Să fii vorba dumneavoastră un donator La spitalul cuvintelor? Ușor nu e nici cântecul Zi și noapte Nimic nu e ușor pe Sunt sigură că Mulți ar fi interesați să afle Cum arată o zi obișnuită Din viața unui poet Mai ales când este vorba despre Lucian Blaga Răsare soarele, de muncă mă apuc, apune soarele, în somn mă duc. V-ați născut în Lancrăm, Sibiu. Spuneți-ne, ce e atât de special în Lancrăm, încât până și veșnicia ale să se nască acolo? În Lancrăm, rândul mica mai ia și acum câte o gură de tine să-și facă substreașelă casă. Bănuiesc că vă leagă multe trăiri de localitatea natală, să vorbim și despre amintiri. Vezi, orice amintire doar urma unor răni, prin țări, prin ani primite, pe la răscruci și răni. Răni ducem izvoare deschise sub haină. Înseamnă că amintirile, departe de a ne fi de ajutor, se transformă într-o povară. Lăcut e somnul lângă apa ce vede totul, dar amintir nu are. Lăcut e somnul în care, uiți de tine, cade un cuvânt. E posibil totuși să trăim fără amintiri, fără răni, cum le numiți dumneavoastră? Fără dorană, fatura e mort. Atunci, să trăim amintindu-ne, v-aș ruga să ne povestiți o amintire trăită sau citită la care țineți sau din care credeți că am avea ceva de învățat. Tatăl și fiul se duseră în pădure ca să pună curse. Ei ajunseră la un drum foarte umblat de oameni. Fiul nu voi să asculte. Puse cursa în acel loc. A cincea zi fiul prinse în cursă însuși drumul. Luă drumul îl strânse și îl băgă în sac Zise: drumul acesta este al meu și nimeni nu mai are dreptul să meargă pe el și într-adevăr nimeni nu mai mers pe acel drum și drumul deveni foarte trist și muri în cele din urmă Recunosc că pasajul e din povestea drumului o tălmăcire din lirica Africii Centrale mi-a plăcut mult povestea profit de ocazie și vă întreb dacă aș vrea să prind și eu un drum, însă, firește, aș vrea ca acest drum să fie fericit, unde ar trebui să-mi încerc norocul? Drumul tău nu e în afară, căile sunt tine însuți. Cerul tău se naște ca o lacrimă din plânsuții. Cât de frumos se poate transforma o amintire într-o povață? Sub la vremii vei crește încet ca o lacrimă în ochi. Domnule Lucian Blaga, privind acum, în jur la lume, printr-o lacrimă, ca printr-o lupă, la ce concluzia ți-ajunge? Iarăși cuvinte seacă. Mă opresc cu ochii în huma săracă. Mi se pare că anii aceștia de ostenir, fără zare vor ține până la urmă ca un vânc ce mă îmbracă și înzvântă ființa. Ce-a rămas din lucruri? Numai întuneric și semnale. Am avut cândva mai multe ceruri? Ceruri înmormântate sunt toate morminte. Vă mulțumesc pentru că în Marea Trecere ați găsit timp pe care să-l împărțiți cu noi. Ne-o mă cândva târziu de această bancă unde stăm. Și acum, domnule poet, încotro vă îndreptați cu poezia la braț. De aici luăm iarăși drumul spre un cer chemător și necucerit. Leonardo da Vinci putea să scrie cu o mână și să deseneze cu cealaltă. Lucian Blaga putea să vorbească tăcerea cu gura, cu ochii, cu inima, iar cu sufletul să scrie tăcerea lumii întregi. Pentru el poezia era oxigenul fără de care viața lui nu ar fi fost respirabilă, argument pe care l-am desprins și din acest dialog imaginar realizat de Dumitrița Raluca Parfientie. Sunteți pe o Moldova și ascultați... Elit. Elit. Elit. Elit. Elit. Nu trebuie să ai neapărat o inimă viteasă. E suficient să faci bine limbii români. Atenție la înregistrarea care urmează. Conține uraniu, la modul cel mai frumos, poetic, magistral de poetic. Ne-am început să scriem. Suntem copii și Batem orașul cu în toate direcțiile. Patru biserici, 11 cantine pentru săraci, Apostolii servesc, noi sărim coarda în șase mișcări exacte, înainte, înapoi, la stânga, la dreapta, sus, jos, cand dialogul acela pe care nu l-am citit până la capăt. Perinile improvizate din cârpe ne așteaptă să obosim. Ațele viselor se vor încălci un pic mai târziu. Purtăm sandale din macrame bej, ne jucăm în soare fără pauze. O mamă ne urmărește dintr-o fereastră, o închide și pleacă. Adela Rachi s-a născut în România, dar a emigrat. În prezent locuiește în Statele Unite ale Americii. Îmi să afirm că prin plecarea ei din țară, poezia română a înregistrat nu doar o pierdere statistică, ci categoric una calitativă în serviciul artei cu care s-a identificat poeta. O fi fost desprinderea de țară ușoară, o mai fi purtând în suflet poza copilăriei și cerul de acasă, o mai macină în general dorul de România, nu știu, știu însă că ați lăsat fără să vrei țara natală, care e parte indestructibilă din ființa ta, din fondul tău afectiv și spiritual, este o traumă greu de vindecat. Adela Rachi este poetă, una visătoare, o poetă care în frontiera dintre cuvinte nu lasă semne distinctive de punctuație decât partea de lumină a sufletului ei. A debutat în 2015 cu volumul de poezie Deșertul albastru, un volum despre care s-a spus că place, încântă și pune pe gânduri potrivă ca și apa cea vie. Poetul Radu Ulmeanu, cel care a adus-o în prim plan editorial, profețea. E o poetă extraordinară și inventivă, o poetă care relevă un tip aparte de poezie, cu un stil original și nonconformist. Se știe că până la cer nu se poate ridica decât durerea și ruga, că între arte sunt prăpăstei care nu pot fi trecute decât pe o singură punte, talentul, și că în poezie nimic nu e nou în afara poeziei însăși. Și totuși, iată că se scrie, se mai scrie și în epoca aceasta noastră tot mai opacă, în lumea aceasta vitezei a lucrurilor făcute în grabă, în aceste timpuri antipoetice, Versurile Adele Rachi, prin simplitatea, sinceritatea și frumusețea lor, sunt aproape canonic încheiate, ca Biblia. Lumina altor orașe i abia în drum spre editură, dar deja se pare că mizele au fost atinse. Se anunță a fi un volum de excepție, un volum de colecție, la un preț special, al cititorului de calitate. Să revenim în Lumina altor orașe, unde ne așteaptă poeta Adela Rachi, recită autoarea. O mamă ne urmărește dintr-o fereastră, o închide și pleacă. Nu pășește hotărât înainte. Nu face salturi uriașe. Se învârte ca o balerină în cutiuța ei muzicală. Mai sunt și mișcările circulare. Îi lași pe toți. Ce viteze amețitoare. Poți să-ți vezi gândurile cum se ciocnesc unele de altele. Și crapă. Tot mai multe cercuri. zvârlită până departe, tot mai departe de tine însă -ți. Nu mai rămâne nimic în afară de zâmbetul. Celui care te citește Celui care te citește se rămâne întotdeauna dator Teama se topește și curge pe pagină Îi doi, cele patru colțuri, avionul ăsta poate zbura Pacea e rotundă, calighianul cu flora-i bunicii Ea știe să frământe, așadar frământă cum trebuie și iese Aluatul se revarsă pe masă, în toată încăperea Răpirea din sărai nu se mai vene, nici fântâna din curte Nici omizile verzi uriașe cu milioanele lor de piciorușe fragile, inutile, nici dârile lor de picioase din coșmar în coșmar, nici sacul, nici dealurile zăbranului, nici măcar cerul. Ce bine că nu se termină așa. Bunica revine, împreună cu ea, tot o tunio, primăvara, mirosul de plăcinte și pofta de viață. Și pofta de viață vine și pleacă. Zilele calcă urmele viselor, visele calcă urmele celor absenți. Nu e niciunul dintre noi expert în viață, în moarte, suntem ultramoderni și îngerii s-au lipsi de la noi departe, tot mai departe, nu-i mai putem ajunge. Atunci ne ghemuim unii în alții și le arătăm cum se dârdie ca la carte. Nu ne mai scriem scrisori, cum am putea citi fără să știm semnele. Cerul și-o între două culori în ziua în care ne-am făcut curaj să plecăm. În ziua în care ne-am făcut curaj să plecăm, tăcerea ne ardea colțurile gurii. Bătrânii și erau frunze uriașe pe ață cu minți ca niște mumi. Cum să-ți ții cuvintele foarte aproape? Când ne vorbim, parcă bate ultimul gong. La început de teatru TV. Când rămânem singuri, nu se întâmplă nimic. Unde locuiesc eu nu să văd stelele de ani buni. Cel mai mult mi-ar plăcea să le caut, să le găsesc, să le dau nume, iar ele se înceapă să existe, cum există speranța, cum există secunda care o naște, fără strop de durere, ziua în amiaza mare. Ziua în amiaza mare, prin câte locuri nu te găsesc, privirea îmi trece peste lucruri, peste mâini, peste alte priviri, peste zăpezi și tot felul de anotimpuri de nerecunoscut, de la o zi la alta. Lucrurile se încăpăținează să te ascundă, foarte rece, rece, călduți, fierbinte, ca în jocurile copilăriei. Aș vrea să mi se șoptească unde să te găsesc. Obosesc. Nu mai pot duce nimic până la capăt. Nici strigătul. Nici strigătul, nici înserarea nu mă mai înspăimântă. E foarte probabil să nu intereseze pe nimeni ce mă înspăimântă pe mine. Lasă! Nimic mai ușor decât să-ți vezi de moartea ta, ca și cum ar fi dreptul tău din tâi, responsabil cu nemișcarea ploapelor, lungit undeva de parcă ai fi singur. Cu mult mai să ți se pretindă să reinventezi plânsul. explică unui copil cum își refuză oamenii mari fericirea, apoi închide repede, nu bate nimeni. Doar ți se pare. Doar ți se pare, nu toate zilele la fel. Mult prea multe ca aceasta, din care nu știu cum să mai ies. Oră după oră, după oră, cu-n pașii Lumina mi se dăruiește în părți egale, nu pot să o refuzi. Visele ne îmbolnăvesc, apoi ne lasă, ochii strânși închiși, totul dispare. Numai tu supraviețuiești. Numai tu supraviețuiești. Pierd urma viselor ca pe niște războaie invizibile, începute cu mult mai de mult. Lumina e o harpă, timpul aproape în cap în moarte, cum apa în scoică. Ceva neînțeles îmi sună în urechi, zâmbesc, bineînțeles că zâmbesc. Odată am văzut niuferi adevărați, în timp ce umblam haihui printr-o pădure albastră. N-am învățat cum să mă apăr de mine, însă-mi curăț cerul de umbre, aștept și câteodată mă tem. Mă tem să ating cu degetul apele trecutului. La suprafață ar o înduire tulgure, prin care toate s-ar vedea ca și când ar mai fi. Mai bine să vorbesc despre orașul meu. Ah, dar peste orașul acesta, care nu e al meu, zăpada se depune cum o mărturisire că nimic nu mai contează. Prăună cu fulgi de nea, coboară o bine binefăcătoare, ca în ziua aceea când mâinile caldele bunicii nu lăsau vântul să mai fie vânt. Să mai fie vânt Zăpada să se lipească de vârfurile caselor Să adormim tăcuți Cineva să ne ascultă bătăile inimii Pentru încă un pic Umerii se ridică Imediat mirarea dispare cum un păianjen Îndrăznesc să-mi doresc să mă bucur Pe loc gata start Câmpiile nopții se întind de jur împrejur Ne prefacem că nu știm Legăm cuvinte Ne așteptarea zilei fără sfârșit În bucătăria de vara bunicilor Hehe, he, ce mult ne-a fost dat și îndată luat. Pagini întoarse, povești cu sirene și căluți de mare, livezile de caiși. Bine, voi mai pierde încă o dată, în fața tavanului alb și a unei pâlni din granit de broken cu inscripții banale. Așa cum era de așteptat, o ploaie măruntă va cădea. O ploaie măruntă va cădea, ni se vor îngălbeni și nouă oasele. Scormonim în pământ, în celule, în trecut, sortită să fiu prins în trupul ăsta jumătate venin. Nu pot să văd până dincolo. O ușă se deschide larg, ochiul îmbătat de surpriză urcă încet să deslușească alt chip. Te trezești dintr-o dată ca trăznit. Nu poți face nimic, visul e pierdut atunci când ție e frică. Te apuci din nou de mâzgălit o notă finală. Desenez pământul și cerurile cum se dau tumba în căutarea unui zid invizibil, de care să se izbească cu forța unui cutremur ce ne-ar putea vesti mântuirea. Mântuirea. O mângâiere obligatorie de fiecare dată când plouă, ore înșir, monoton, mărunt, delirant, peste trupurile noastre bătute în melancolie ca în fără să ni se străpezească dinții, fără să ni se rupă coșul pieptului. Știu că ne auzi. Ne auzi și taci. Ție îți pliește singurătatea. Noi avem sânge, vise, vorbe și o singură dimineață. Când ne vom trezi, vom muri imediat cu ochii pe jumătate deschiși. Omenia nu e decât visul tău, înainte de ivirea zorilor. Abia mai târziu l-ai schimbat. Ai schimbat trecutul, o seară ca fenie în ruină. Ai schimbat prezentul, din care singur ne-am expuzat. Nu ne mai aducem aminte de nimic, nici de spațiul gol din prejur. Am lovit cu tocurile oglinzile și nu s-au spart. Comandă specială. Inima mea din plastelină arcuită peste mormanul acesta de tăceri plutitoare. Privirea concentrată în sus până când nu se mai văd urmele întristării. Pe jos, formături roșii și negre, un carnaval, un mol, un spital, un turn babel, o scenă de teatru, nimeni nu aplaudă aici. Aici, în casa tatălui meu, nu mai locuiește nimeni. Nici el n-a mai intrat de mult pe aici. Mi-e teamă de zilele de pâine și lapte, însă mai mult decât orice mă înspământă gândul nescris. Ial și în înspre mare, ajută-mă să trec și n-am să-ți mai promit nimic. În casa tatălui meu nu mai locuiește nimeni. Sub grămada de stele, doar tălpi uriașe de ceață și un mâine în care nu mai începe. Nimic. Din nimic se nasc poveștile, ne spune o legendă hasirică. Din povești, eroi, zâne, monștri, pietre... Uneori, personaje adevărat îmi place mie să zic. Trecem zilnic, prin pădurea pătaotomii oșați de griji. Tristețea ne prinde întotdeauna tăcând. Azi, moartea s-a rătăcit pe undeva în papucii de casă. Pretind că nici nu aud să vorbesc repede, repede cu cesturi multe, să plâng, să râd de-ar fi cineva aici. O propărită de izbândă niciodată nu ține prea mult. Spaima adulmecă mă târăște o vreme, îmi dă drumul ca undeva mai jos de pământ. Mai jos de pământ se află locuințele celor care scriu poezii. Nimeni nu le va ierta bucățica aceasta de fericire proaspătă, caroa dimineții. Femeia de serviciu intră doar luni, de retica irisește, bate în voie, cântă, de o vreme nu mai vine nici ea, intră numai noaptea. Un monstru cu trupul sfârtecat din cap până la tălpile uriașe, de sub care se zbat să iasă, timide, zorile. Zorile e calculat. Ni se mai dă timp să exagerăm. Restanțieri la vise pedante, înghea de frumos până sus. Nu mai e mult până când soarele va călca pe ape, iar noi vom trece tăcuți, neobservați pentru încă o zi dintr-o inevitabilă viață. O inevitabilă viață. Plouă ruginiu. Singurătatea pitită între pastele nopții se întoapă cu orele întunericului și cu fel de fel de cuvinte până plesnește. Fără niciun regret s-ar peste poemele Lubucovski despre o șarfă și un cadilac verde. Un cadilac verde și luna n-au nimic în comun în afară de faptul că amândouă s-au oprit pe strada mea pentru eclipsa sfertului de secol. Am lăsat luna să ardă, din noapte am ieșit înspre casă, fără niciun gest contemplativ, fără frică. Când deschis frigiderul, nu caut să înțelegi ordinea în care au fost aranjate, borcanele de muștar, ketchup, maioneză. Nu simt teamă în fața farfurilor, nici în fața trecutului. Doar oboseală. Luna aprinsă aparține șertului, de mii de ani inima arde și îmi spun că și atât e destul, să știu despre ea, clapping my hands. Clap hands, clap hands, till daddy comes home. For daddy has money and mommy has none. La limita subsistenței, copiii beau apă cu zahăr. Laptele s-a scurs prin paburile irlandeze din buzunarele cătorva generații mă America a rămas atât de în urmă. O femeie își așteaptă bărbatul, își privește copiii flămânzi, plânge, nu mai cântă refrenul. Anyone can see what I wanted your kiss. Destul! Povestea ta acum! Eu? Eu? Uite! O pasăre neagră îmi stă pe umărul stâng. Dumnezeu nu scrie poezii, Dumnezeu scrie poeți, unul dintre ei a Rache. Îi mulțumesc pentru încredere, recunosc că a fost o bucurie pentru mine să răspund invitație de a colabora cu poemile poetei. Am avut o revelație complet neașteptată. M-am convins încă o dată că fără poezie se poate trăi, dar nu merită. Da, și nu în ultimul rând, aduc mulțumiri din toată inima și expresia recunoștinței de pline omului și poetului de ziua 7 a șaptea, domnului Emanuel Pope pentru sugestie la miercurea de poezie. Poezia în procesul său de elaborare este tăcere. De aceea, ca să nu întrerupem tăcerea, încheiem emisiunea. Nina Parfentie, Silvia Ilarionov, Elitie Radio Moldova, pe miercurea viitoare, la 22.30.